En anställd på en anstalt läser i smyg en kvinnas journal där hon berättar om den vanföreställning hon lider av. Den anställde undrar om han borde ha läst det han läste men får samtidigt en lust att utforska sina patienter närmare. Idag berättar vi del två av anstaltsserien den här gången med historien Benvandraren läst av Ludvig Josefsson och Mikael Forsberg. Jag heter Jack Werner. Och du lyssnar på Creepypodden. Nej, människor, människa har blivit huvudlös så är hon död. Jag har blivit mer medveten om patienterna här sedan jag läste den där kvinnans journal. Jag ska vara ärlig, fram nyligen har jag inte tänkt på dem som människor. Kallar man någon galen avhumaniserar man dem. Det är svårt att känna sympati eller förståelse för galningar. Till exempel finns det en tjej här som vägrar prata med någon om hon inte först får känna på deras tinningar efter nervfibrer. Vad det nu betyder. I övrigt verkar hon helt normal. Medveten om sin omgivning och vanlig. Men ändå räckte nervfibergrejen för att jag skulle avskriva henne som en vettlös tok. Nu undrar jag vad som rör sig i hennes huvud. Själv vill hon inte förklara. Ju fler journaler jag smygläser, desto mer inser jag att det är fullt av människor här som är sina egna värsta bödlar. Den värsta tortyren är den de själva utsätter sig för. Igår kväll satt jag och läste under en rast och hörde en man prata i rummet bredvid. Jag vet vem han är. Han lider av svår depression och ger ett resignerat och utmattat intryck. Bortsett från det är han väl dock som vem som helst. Det är smärtan från det som kväver honom som skiljer ut honom. Jag vet, för jag har läst hans journal. Okej, okay, okej. Okay. Jag berättar. Ingen mer elchoksterapi. Lova mig att jag slipper om jag berättar. Den gör ändå ingen nytta. Jag vet precis när det började. I efterhand är det uppenbart. Jag var ute och gick på stånd med några vänner. Jag hade druckit och var på väg till en annan bar när en konstig och frånstötande kille med en desperat blick sprang in i mig. Han luktade svett och någonting annat och han spillde något på mig. Jag fick det på händerna, mest kanske på naglarna. Det var blod. Han spillde blod över mig. Jag frustade till av äckel och började torka av mig på byxorna. Han ställde till, såg skräckslagen ut och bad om ursäkt. Förlåt, sa han. Han verkade menare och jag nickade irriterat mot honom. Sen sprang han vidare. På nästa var tvättade jag äcklat av mig så gott jag kunde och försökte glömma det. Sen hände ingenting på en tid. Jag minns varje detalj av natten då det vände. Jag låg för mig själv i sängen i min lilla stökiga lya, Ett formligt palats i jämförelse med rummet jag fått här och kunde inte sova. Jag vred och vände på mig i sängen och stirrade upp i taket med en konstig känsla i kroppen. Sen slog en häftig smärta till. Den var så plötslig att jag inte ens kunde skrika utan bara stöna. Jag minns jag stirrade på den utan att förstå. Ett långt blodigt blad liknande ett svärd som stack upp ur mitt vänstra ben. Varifrån hade den kommit? Hade någon knivhuggit mig? Jag förstod inte. Jag sträckte mig efter telefonen men ryckte till av smärta när bladet rörde sig. Än ett långt och rakbladsliknande föremål, den här gången kritvitt, stack upp ur benet. De får isär och slet upp ett öppet sår. Jag fick en plötslig bild i huvudet av hur de fortsatte uppåt och skivade mig som bacon inifrån. Idag önskar jag nästan att det hade blivit så. Jag var så chockad att jag inte fick minsta tillstymmelse till panik. Rakbladen slutade plötsligt skära. Jag stirrade med händerna skakande över benen. Ytterligare fyra blad stack upp ur vaden och sen hoppade de ut ur benet. Trots att jag skakade av en domnande chock kände jag en liten lättnad över att bladen inte fortsatt skära. Den försvann helt när jag förstod att någonting som var vid liv precis hade kravlat ut ur mitt skenben. Det rann av blod men stod mitt i rummet och lät sina sex glänsande ögon glida över väggarna. Dess sex ben var de rakbladen tagit sig ut ur min hud med. Det såg ut som en gigantisk spindel. Kanske en halv meter hög. Oväntat, sa den. Den hade ingen mun. Hur talar den? Oväntat, stammade jag. Vem är du? Jag darrade och kände tårarna bränna i ögonen. Jag ville bara att den skulle försvinna. Ingen särskild, svarade jag. Men det var fel svar. Den hög med ett av sina ben in i det öppna såret i mitt skenben- jag kände ögonblicket efter hur det ryckte till i bröstkorgen. Jag förstod på något sätt omedelbart att varelsens rakbladsben hade färdats genom hela mitt skelett och kommit ut ur ett av revbenen. Jag tyckte det kändes som att dess ägg låg mot mitt hjärta. Snälla, snälla, snälla, började jag säga. Svetten rann in i mina ögon. Jag gör vad som helst, döda mig inte. Acceptabelt, svarade den. Den drog tillbaka benet och smärtan i bröstkorgen försvann. Gör som jag instruerar eller dö en smärtsam död. Okej, ja, absolut, hostade jag. Den klättrade in igen, in i mitt uppfläkta ben och så försvann den. Den gav mig aldrig några instruktioner. Jag åkte till sjukhuset, blev sydd och skilde på en olycka och hoppades att det aldrig skulle bli något mer av det. Jag hade fel. Den kravlade ut mellan stygnen några nätter därefter. Jag var skräckslagen och besviken men förberedd och la allt jag kunde om varelsen på minnet. Den stod stilla och rörde sig som en dödligt giftig spindel, nästan vacker på ett insektsliknande sätt. Det kunde inte bara vara jag som hade mött den. Någon måste veta mer om den. Den gav mig order den natten. Den bad mig göra saker. Det började med småbrott. Den ville att jag skulle genomföra dem på mycket specifika sätt och lämna efter mig förfalskade och missledande bevis. Varför sa den aldrig? Sen gav den mig instruktioner att gå till områden där kriminella hänger, vilket jag gjorde utan betänkligheter. Andra människor var knappast mitt största problem just då. Jag fick veta att det fanns andra som hade möten, för jag träffade flera av dess slavar. En av dem gav mig ett långt djurben som tydligen hade nedsänkt sitt blod av en särskild sort och detta ben skulle jag bära till olika platser. Väl framme kom den fram och då talade den med någon. Någon som kände den och kanske var starkare än den. Behövde de varandra? Jag vet inte. Jag såg aldrig den andra. Vem det än var hade den knappast velat hjälpa mig. Efter många nätter då jag gjort som den sa slutade jag fundera på hur jag skulle få hjälp eller svar. Jag hade då slagit och rånat människor. Jag hade begått ett butiksrån beväpnad med kniv. Den hade tvingat mig att befläcka butiksbiträdets naglar med blod. Och sen såg jag hur stackaren skar i bitar inifrån av varelsens rakbladsben. Hans hand föll till golvet. Hans ben skars i tur. Avhuggat vid knät och äggen skar av dig i en cirkulär rörelse inifrån. Han skrek, bönade och bad. Medan varelsen ställde honom frågor jag inte förstod. Jag fick städa upp efteråt. Jag gjorde mig av med biträdets kroppsdelar. När jag hade lediga stunder gjorde jag mitt bästa för att distrahera mig från mörkret inuti min kropp. En dag hittade min bror mig, där jag låg och så på gatan. Jag minns varje detalj av det mötet också. Du måste komma hem, sa han. Vi hjälper dig sluta med drogen och bli som vanligt igen. Pappa kan fixa dig ett jobb. Knarket är inte problemet, skrek jag på honom. Det är lösningen, om något. Problemet är benvandraren Jag hann inte slutföra meningen Något fast högg till under vänstra skulderbladet Sen började det skrapa mot högra lungan Jag förstod att jag höll ögonen på mig Budskapet var klart och tydligt Om jag sa något till någon skulle den skära upp mig inifrån Försvinn, muttrade jag på min bror Jag måste ha sett ut som mannen som sprang in i mig den där kvällen då allt började Ingen kan hjälpa mig Stick. Efter det knarkade jag ännu mer. Till slut, när jag hade förstört det allra sista gemensamma jag hade med den man jag brukade vara, bestämde jag mig för att det måste få ett slut. Jag köpte ett gevär och övade på att skjuta prick. Den hade bett mig att döda någon, att skjuta den på håll. Men när ögonblicket kom tänkte jag vägra. Jag undrade hur den skulle göra det. Skulle den hugga mig i huvudet inifrån så jag dog på en gång? Eller skulle den rådbråka mig? Skära av läm efter läm som på stackaren i butiken. Jag stirrade på geväret och undrade om den skulle ge sig på min familj om jag vägrade. Hade jag något val ens kunde jag offra min bror och mina föräldrar. Jag var tvungen att få det att se ut som att det inte var mitt fel. Jag ringde och lämnade ett anonymt tips. När de kom och omringade mig, satte handklovar och förde bort mig kände jag mig lättad. Jag satt i häktet nu, fångad av polisen. Benvandraren hade ingen anledning att ge sig på min familj. Den skulle döda mig och sen nöja sig så. Men den kom aldrig. Jag menar, jag förstår på ett sätt varför. Jag är helt förstörd och sitter här för gott. Men jag tänker på att det betyder att den går vidare och att det kanske finns fler. Och tänk om de letar upp mig igen, en dag, för att de vet att jag vet. Jag kommer inte få någon förvarning. När som helst kan det hända. En isande smärta, kött som slits i sär och ser död. Det som fascinerar mig mest med denna journal är att den liknar en annan mans. Han var här ett tag, innan han dog den mest fruktansvärda döden. Söndersliten, som om någon sprättat upp på honom inifrån. Det stod lite i kvällstidningarna om det- och ansvaret tillskrevs ett gäng men den mannen hade varit här innan, och han hade sagt att han om det så var det sista han gjorde skulle döda benvandraren de måste ha känt varandra tagit över och flyttat in i varandras vanföreställningar det är märkligt hur smittsamt det verkar vara med vansinne mer och mer med tiden var det verkar som. Jag undrar om vi är här för att hjälpa människorna eller bara hålla dem infångade. Som om de var en pest som väntade på att släppas lös. Mm. Ni har hört Benvandraren, den andra delen av Anstaltsserien, läst av Ludvig Josefsson och Mikael Forsberg. Imorgon får ni höra den tredje delen som heter Stipendiet. Då fortsätter historien. Ni har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner. Creepypodden produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken.